אז היום אני רציתי לדבר קצת בעצם הפרשה מהבוקר והרבה לא ראיתם אז חשבתי להעביר את הפרשה של הבוקר היום וערב, פרשה שלי. והפרשה הייתה טרמינולוגיות של יהדות ונצרות והנושא שקראתי למה אני לא נוצרי, למה אני לא נוצרי Uh, עכשיו, uh, אצל הרבה, לא מחוס לארץ, אפילו בתוך הארץ, uh, גם אצל משיחים, uh, יש כאלו שמאמינים שאם uh, יהודי מתחיל להאמין במשיח, בישוע, אז uh, הוא צריך להיות נוצרי כבר. הוא לא יכול להיות גם יהודי, הוא לא יכול להיות גם נוצרי, והוא כבר לא יכול להיות יהודי בטוח. Uh, ו... Uh, אני לא מזמן קיבלתי כמה הודעות, uh, לא, הודעה אחת, אבל מכמה אנשים ששולחים מכל העולם uh, <אז> למאמינים, וזה כאילו בדיחה או, או משל, אני לא יודע בדיוק מה זה, סיפור <אז> כזה שגרם לי ככה לא לשתוק ולדבר על הנושא. אז קיצור, נדבר שמה, uh, איש עסקים יהודי אחד מארצות הברית שולח את בנו לישראל ללמוד שמה או להרוויח, לא יודע מה, ואז הוא חוזר, ואבא שואל אותו, נו, איך היה? וזה הוא אמר, היה מעולה, לא אני קיבלתי... קיבלתי נצרות. ואז הוא כזה בשוק, כאילו, לא, לא שלחתי אותך לזה, למטרה הזאת. ואז הוא הולך לחבר שלו, אבא, והוא אומר, תשמע, ככה וככה קרה, הבן שלי הולך ל... לישראל וחזר נוצרי והוא אומר וואלה אותו דבר קרה עם הבן שלי שלחתי אותו לישראל והוא הפך להיות נוצרי ואז שניהם עכשיו הולכים לרב ואומרים לרב תשמע ככה וככה קרה מה העניין פה ואז הוא אומר תשמעו אותו דבר קרה עם הבן שלי שלחתי אותו לישראל ללמוד והוא חזר נוצרי ואז שלושת עומדים עכשיו בתפילה ומתפללים לידושי בשמיים ואומרים מה קטע ואז שרואים את הכל משמיים, ואבא כאילו עונה ואומר, אני גם שלחתי את בן שלי לישראל. <laughs> אז הסיכום, <laughs> כאילו, <laughs> זה נותן אמנה קצת מקולקלת, שכל יהודי שמאמין בישוע הופך להיות נוצרי. אפילו <laughs> עד כדי כך שעכשיו אבא שבשמיים גם מסכים עם זה. <laughs> כשאנחנו לא מסכימים עם זה, ואני מסתכל Uh, המסר הזה זה בשום אופן לא התקפה נגד נוצרים, זה רק הגנה על יהודי שרוצה להגיד באישור ולהישאר יהודי. Uh, עכשיו, מאוד מעניין שאני הסתכלתי בהרבה אפולוגטיקה של נוצרים, וזה שמים את יהדות באותו שורה עם אסלאם, עם אימפוטיזם, uh, עם, עם כל מיני דתות, ולפי דעתי סטייה וטעות מאוד מאוד גדולה. הם אומרים שרק בנצרות יש אימת ורק נוצרים מאמינים במשיח. עכשיו, השאלה שלי, אם הם אומרים שיהדות זה לימוד שקר או באותו אמה של אסלאם, אז מה השורש של נצרות? וברומים 11 אנחנו יודעים ששאול מדבר ואומר, עם המילים שלי אני אומר, ששורש של הנצרות זה יהדות. זה אותו דבר שבן הולך להגיד לאבא, אתה לא אבא שלי בגלל שאתה לובש חולצה שחורה ויש לי חולצה רבנה, אז אתה לא אבא שלי. ורציתי להגיד שיהדות מלא מלא מלא בלימוד על המשיח. יהדות, נצרות, זה לא דת יחידית שמאמינה במשיח. פעם אחת יהודי אחד הגיע אליי ושאל אותי, אז מי אתם, מי אתה וזה, אמרתי יהודי משיחי, הוא אמר מה זאת אומרת יהודי משיחי, כולנו משיחים, הוא אמר. אז כל יהודי הוא גם, הוא אומר על עצמו, לא בקטע של יהודים משיחי, מה מבין כן, אבל הוא אומר על עצמו משיחי, למה כל יהודי הוא מחכה למשיח. עכשיו אני רציתי, לא סתם הבאתי את זה, במילה היהדות להראות לנו שבמרכז ובשורש של דת יהדות, יש, התלמידים, דינה של אלוהים, ולא רק, כן, לא רק. אז, אה, תראו את זה כאן כולם, כן? ממשיכים בעברית, כן? ניקח את השם יהודה, אם מזה, ניקח את, אה, לוקחו את השם. שם של יהדות, כן? זה מיודע. <laughs> עכשיו, אין עוד שם שיש בתוכו כל הארבע אותיות של אלוהים, של השם, יו"ד ה' באב ה'. כן. עכשיו, את זה, זה אז דיברנו פעם, כן? שיוצא מהתמונה, זה אות אה, ד', אבל זה גם מילה ד', אותם אותיות משום מיקוד <laughs> אחר. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שבתוך אלוהים, קודם כל, יש דלת כדי להיכנס לאלוהים. ומי דיבר על עצמו שהוא הדלת, ושחוץ ממנו, חוץ מזה שדרכו אי אפשר להיכנס לשמיים? אישוע. אישוע אומר לעצמו, אני הדלת, ואף אחד לא יכול... להגיע לאבא חוץ מ... דקי. ומאוד מעניין שביהדות יש דלת שדרכו נכנסים לאלוהים, ל-י"ו. בעצם יהדות אומרת על זה שאלוהים הוא במרכז הדת שלנו, ובתוך אלוהים יש את בנו, שהופך להיות את הדלת כדי להיכנס לאלוהים הזה. עכשיו, אני מאמין שזו קריאה של כל יהודי. יהודה, יהודי, צריך להיות דלת לאלוהים. הוא צריך להיות כמו דלת או דלת לי"ד ה"ו"ה. וזה משהו שאול מלמד גף, שאומר שכל הגויים הם לומדים מיהודים. הם נכנסים לעץ הזה של... ידעו ששורשים זה יהדות, אברהם, יצחק ויעקב, דרך יהודים. אז זה לא רק תמונה של ישוע, זה גם תמונה שלנו כיהודי, שצריך להיות דוגמה, שאנחנו מדברים, מה זה להיות דוגמה? זה להיות דלת שדרכך אפשר להיכנס לאלוהים. אפשר להיכנס לשמיים, לחיי נסק. זה לא שאתה נותן את החיי נסק, זה שדרך חיים שלך, אתה מתחיל להיות את הדלת שאפשר לראות משהו אחר בחייו. חוץ מחיים האלה. לכן, למה ליהודי צריך לתת שם אחר שהוא בא לישוע? למה צריך להפוך אותו להיות נוצרי אם יהודי, השם והמשמעות של השם כל כך עשיר, כל כך חזק, כל כך טוב? עכשיו, מאיפה הגיע בכלל אנחנו רואים נוצרים, נוצרים ראשונים, כן? ההיסטוריה של נוצרים ראשונים. עכשיו בספר מעשה השליחים המאמינים גויים שהיו באנטיוג שמה קראו להם, החיצונים לא מאמינים, הלא מאמינים קראו להם נוצרים או בימנית זה חריסטיאנוס, שזה אם זה לתרגם לעברית זה משיחי בעצם, אבל המשמעות של המילה חריסטיאנוס, כן, נוצרי, בעצם זה או משיחים קטנים או אלו ששייכים למשיח. אלו ששייכים למשיח. עכשיו, ביוון לא היה הבנה בכלל על המשיח. לא ציפו למשיח וזה. הם הבינו למה בכלל היה צריך לתת שם. קודם כל, אנטיוק זה היה נקשב עיר גדולה באירופה, שבתוך העיר עצמה זה כאילו היה כל העולם, כי היה כל כך הרבה קבוצות וכל מיני מקומות שהגיעו לשם, ואז לכל קבוצה הם היו נותנים שם. ואז כשהם ראו את הגויים שמאמינים במשיח, איך לקרוא להם, אי אפשר לקרוא להם יהודים כי הם לא שייכים לעם יהודי, לעם ישראל. אז איך, מה, מה, צריך לתת שם. ואז הם נתנו שהם נוצרים או חריסטיאנוס, אלו שהולכים אחרי המשיח, אבל משיח של מה? של ישראל. עכשיו, הנוצרים האלו בזמנו הם לא נוצרים של היום. זה לא אותו דבר. כי היום הנצרות הוא דת בנפרד מיהדות. שם באנטיוג זה לא היה דת שונה. שונה, שונה. שונה. זה לא הייתה דת שונה. זה לא היה משהו בנפרד מיהדות. למרות שהיה להם שם שונה, הם היו מחוברים לדת יהדות. איך אנחנו יודעים? מה אתם חושבים? איך, איך הם למדו? מה הם למדו בעצם? כתובים. כתובים. כתובים. תורה. כן? <אח> כי לא, לא היה ברית החדשה כספר בידיים שלהם. לא היה משהו כדי להגיד, טוב, בוא נלך ונעשה את הדת שלנו. הם היו לגמרי מחוברים, מחוברים לדת ילדות. עכשיו, מעניין שאפילו כל, ה, כל המכתבים ששאול שולח לגויים, הוא לא פונה אליהם כנוצרים או משהו אחר, הוא פונה אליהם כקדושים. קדושים. אוקיי, אז מאוד מעניין ש... Uh, אנחנו לא רואים שיש להם בתוך הגוף, בין המאמינים, דת נפרדת. Uh. עכשיו, שלוש מאה שנה אחרי זה, בעומא, שכבר היה ברית החדשה, הספר ברית החדשה, החליטו כבר לעשות ולהפריד את התנצרות לגמרי מיהדות, להוציא את זה מיהדות. לגמרי. חג המולח יצא בזמן הזה, לא, לא בזמן של ישוע או מאה שנה, זה יצא שלוש מאות שנה אחרי זה, וכל מיני חגים, אז כבר שהם פנו את התרבות שלהם, הם הפרידו את עצמם מיהודים לגמרי, אבל לפני זה, הנוצרים האלו, הם לא היו כמו נוצרים של היום. כלומר, הם היו לגמרי הולכים אחרי יהדות. עכשיו בואו נפתח את פיליפין קימיל 5 נקרא איך יהודים עצמם קראו לעצמם בעצם שאול קימיל 5 נקרא רק פסוק חמש. אשר אני לימור בן שמונת ימים מבני ישראל נשבת בין ימין עברי מן העברי. אומר, רז"ל הוא ממשיך, נדבר. אבל אנחנו רואים שמעניין אותי ששאול לא רק קורא לעצמו נוצרי, הוא גם לא קורא לעצמו יהודי משיחי. מעניין שלא לא קראו לעצמם יהודי משיחי, הם קוראים לעצמם יהודי. גם פטרוס, כשאנחנו מסתכלים בסיפור עם קורניליוס, במעשה שליחים, הוא גם קורא לעצמו כיהודי, לא יהודי משיחי. עכשיו, מישהו יכול לשאול ולהגיד, רגע, אני, ש... אני קראתי בפטרוס, בגרס של פטרוס, פרק ג', שפטרוס משתמש במילה משיחי, ואפילו ברוסית ובאנגלית שהם מתרגמים, שיש שם מילה נוצרי אפילו, מיוונית כאילו, אבל... ו... בואו נפתח. פטוס? ראשון. פטוס היחיד, כן, אבל ראשונה. פטוס? זה פטוס. א', ב', ג', ד', וד'. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה המשיכים לריבוש כי אם הוא יודע לאלוהים על הדבר הזה. אמן. עכשיו, מפה, קודם כל יש סטייה גדולה כי מאמינים שפטרוס אה, כתב לגויים. עכשיו, הוא לא כתב לגויים, הוא כתב ליהודים שהיו בגלות. ואנחנו רואים את זה מפסוק שמדובר שהוא מדבר על העם כעם סבולה, עם ישראל, ואז מזה גויים לוקחים ואומרים שאנחנו המסבולה עכשיו. אבל רגע, אם בהתחלת הספר כתוב שהוא כותב להרבה מקומות, היו שם כל מיני גויים, אז איזה עם אחד, איזה אב של הגויים? זה עם אחד מדובר על זה, כנראה זה עם, עם ישראל. Uh, ואם הם אומרים, שמעתי שלא, לא, לא, לא זה, זה, זה עם אחד, כי כל הגויים כעם אחד, יווני, כי, כי זה היה כתוב ליווני. וקודם כל פטרס לא היה נשלח לגויים, הוא היה נשלח ליהודים. הוא לא כתב ביווני, כתב uh, בעברי. וכשהוא מדבר על משיחים, הוא מתכוון משיחים לא נוסעים. עכשיו, מה קטע? הוא לא מדבר על זה כטרמינולוגיה חדשה, אנחנו יהודים משיחים. הוא מתעקס פה על מישהו שסובל בשביל משיח. ואז הוא אומר, מה, מה יותר טוב לסבול, בכלל או בשביל המשיח. ואז הוא אומר, שאם אתם סובלים כמשיחים, כאילו, בשביל המשיח, אוקיי? הוא לא מפריד את עצמו כאילו אנחנו עכשיו לא יהודים, אנחנו יהודים משיחים. אלה הוא שם ריפוס ודגש בשביל מי אנחנו סובלים, בשביל המשיח. וכאנשים שמאמינים במשיח כבר, זה שווה לסבול ולשלם מחיר. ואם אתה משווה את זה עם, כמו שאמרתי, סיפורים של קורנילוס, ששם הוא לא מדבר על עצמו כיהודי משיחי אפילו, הוא מדבר על עצמו כיהודי. אז למה אני מתכוון? לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לקרוא לעצמנו יהודי משיחי. אבל אנחנו לא צריכים לפחד קודם כל להגיד שאנחנו יהודים. כי אם שואלים אותך מי אתה רגע, אתה יהודי, אתה אומר לא, לא, לא יודע, אני יהודי משיחי, אז יהודי חושב שאתה כבר מפריט את עצמך מדת יהדות. ואז אם אנחנו רואים את כל הדוגמאות האלו, היהודים שהאמינו באישור בזמנו לא פה, הם המשיכו לקרוא לעצמם יהודים, אז אנחנו כן צריכים להגיד שקודם כל אנחנו יהודים. ואז כשאתה כבר בתוך המשפחה יהודי, שואלים אותך איזה יהודי, אתה חרדי, חסידי, זה וזה וזה, ואז אתה אומר אני משכי. ואז אומרים לך, אבל כולנו משכים. אבל אתה תענה ותגיד, אבל אנחנו כבר מזהים, כי יודעים מי זה המשיך. ובגלל זה אנחנו יהודים משכים, אבל לא זה שמפרידים את עצמנו מיציאתו. אז בעצם, שבו הוא מחזק אותנו, ומפרח אותנו, ותן לחוכמה איך לטפל, ואני יודע שלא, ישראלים אין להם בעיה להגיד שאני לא רוצה, אבל יש הרבה מהם, כאילו ישראלים וישראלים, כאילו גם אני לא, לא רוצה להגיד שאנחנו בדיוק יהודים. אומרים שאנחנו יהודים משיחיים, אז זה כאילו דת השלישי. יש נצרות ויש יהדות ויש יהודים משיחיים. ואני חושב שזה יכול להיות פשוט אה, אה, בעיה לפיסול עם יהודים. אנחנו קודם כל, אם יש לכם יהודים חברים, קודם כל צריכים להגיד אנחנו יהודים. ואז בתוך המשפחה אנחנו כבר מדברים ואומרים איזה יהודים בדיוק, איזה, איזה כיוון יש לנו. אז זה בעצם הנושא למה אני לא נוצרי, ומאיפה נצרות פעם, אה, הנצרות של היום הוא מגיע שלוש מאות שנה, כמו שאמרתי, אחרי ישוע, ובמעשה יש שאנחנו קוראים על נוצרים, הם לא היו נוצרים כמו שעניון, הם היו יותר שייכים ליהדות, פשוט עם התרבות שלהם. אה, אי אפשר היה לקרוא להם יהודי כי לא עשו בן מילה והם לא היו מחוברים לעם ישראל כמו שהיה לפני משיח. שכדי להאמין לאן, לאלוהים של עם ישראל היה צריך לעשות את מילה ולהפוך להיות יהודי. קיצור, יהיו. אבל עכשיו במשיח לא צריך לעשות את זה למשיח. השינוי מברך אותנו זה ו... שאנחנו להיות יהודים, יהודים משיחים. אמן